Hala irri hartu egun hon? batuntan, Euskal irri elkargoak erabaki garrantzituak bostkatu ditu, irupuntun agusie lujalde proiektua, paktu fiskala eta investizamendu plana. Berba, zure iritzia hartu haintzin, ekspikatzen nengo zertan, Garantzi txuak diren uh, dokumentu horiek eta gero ari begira zer nahi dute? Garantzi txuak uh, izan bertzien. Hala, ez dakit uh, konkluzioan erdenez, bon, eh, ez dira presentateak izan dien uh, moldean, ez ditugu hori arsenal, ez dira garantzi txuak. Bon, horren giblean, uh, bazen uh, goe naikeria elgarrekin proiektu baten uh, egiteko eta gero proiektu hori nola moldatzen dugun eta nola finantzatzen dugun. Bon hor uh, zean de horrekin denak uh, akorgida, mena ikusitz gauzak nolak eginaki izan eta eta azken urteetan hor uh, uh Mintzazen ginela ikor, baztertiak ginela egon izan da beste agapustu bat eta gian kontutan uh, hartuko dute. Lujalde proiektu hori hogeita bat uh, eskumen dira, garapen ekonomikoa uraren kudeak eta kultura gauza ainitz, ainitz erabakidira eta emanda norabide bat edo diren uh, urte entzat uh, zertan, egin duzu ez da hala izan eta ziste entzunak izan, egin moldea duzu salatzen? Ha, egin moldea eta eta le tasurak, ez, ez dakiku Lentasunak, euh, partikatzen, lehenik le debatian ezar zen. Hala, eh, uh, politikotan oitabat po, politika edo oitasei, bon, ertea egiten e, e, e ditugula eta anitz badirera bai, bainan zoindira so, so, so alor bakotxian uh, lehen eh, eta e, eta hori buruz, eh, ez gira entzinatzen, ez eh, proiektua eh, hori korki, eh, nahi keri haumdia bazen, sortu gilaik, nik petsatzen duet, nahi keri haumdia ere hor dela, bat zu eta behar alde mena horai dek nahi dute haintzintu uh, uh, mena uh, lehentasunak ez dituguki aipatzen hori da proiektua eta eta mena gehienik da nola egiten du hori gusiak eta goduan uh, paktuak uh, hori ijan behar eta azkenean uh, paktuaarekin uh, ez duugu ez lehentasunik eza zen gure investizamentetan izamendietan, Eez duugu kasu egin behar dela funtzioona mendian Ez duugu uh, dentralizazioa uh, egiten autetxiak bastertiak dira teknokrasiak ere maiten du horai uh, ere maiten ditu uh, gauzak ordean uh, badu somait hilabete uh, eta orte eh? erten duela eta hori zuzendu dela. Eh? eta hor uh, poluetan aipatia uh, izan da eta poluek uh, bosak kontutan hartzen dirarik uh, askenean uh, paktua boskatia barimandare uh, minoritate batekin eh, boskatia izan da, errigiienek eh? barneko aldekoek gure kosta uh, eta barneko aldeko hartian dir Herrgiak uh, gehiengo handi hoiak ha kottra kontraga bokatu dugu. eta azkenean kostaltzeko ahau oh, jerriak dute bozkatu eta zertako bozkatu dute hena ileetan baita, hein? ordean jagurak uh, bon, bad badira bena badra ere uh, itxaropenak, naikia inzinat uh, joiteko, hori uh, az, azpi magatiak izan dira eta agian agian. E uh, nik egan dut uh, presidentak zitia kamiuneko eta ta horrek dugu eh? edo ez dugu Entzuten, eta ez dakit noradioan no nenden kamiona, eta edo du, eta berriz, hasten eh, gira, kusten zoin, zoin dien lehentasunak, bai egoitza, egoitza, parnekaldia, eta eta kostalein ondoan diren herri hoitan zeiten dugu, eh, ber, berdu gu eh, eta gero adosten bagira ortan, jo finantzamendiak arrabatuko ditugu, ondoruak dira finantzamendiak, ez da hori entzinean ez ari behar, bera zena idu elgarrikin egin. Genei hor lokalde proiektu hortan eta sizela adosh norabideekin Esta no no no la bideek esta oturik egiten Hordean eh, denak metatzen ditugu, bai badira uh, herrian proiektuak, badira uh, lehenko herriel el elkarguen proiektuak, badira uh, irigun ir iriguneko uh, proiektuak, horiek guztiak metatzen ditugu. Eta gehor, soiten uh, ditugu, ez dugu lehen tasunik ezarzen, eta nik beldurriz hor uh, gure espiritua, elkarrekin eh, uh, lanian arzeko, horokorki eh, uh, uh, gue politikak esutik uh, uh, ezarzia, edo zain leketan, atarratzen hiri burun, bai honan, urrekin. Uh, uh, Uruñan, eta uruntza nahiela. Uruntza nahiela, eh? eta espiritu hori, hori uh, hor, uh, nahi keria denekertan dugu, baina haintzinatu behar dela, baina adostu behar dugu, uh, ahaletan eta, eta autuak egin behar ditugu. Zalatua izan da ere, demokrazia eskaz bat, asteko deliberio hauek ahtzerakoan, ez zin izan nahi bezalako debatea izan poluetan, hori da? Polo batzuetan de batea izan da. Eman dezongu Polan errobi Aaturiko poluan debata izan dugu eta gehiengogo handiena uh, salburgri bat uh, denak uh, kontraagertu dira de batearen ondurtik. Ordean uh, bon, amiku zen de batea izan da, hori uh, barren izan da, uh, azpartnet de izan da errun de izan da, uh, Maluski ez da de bate horiekz ikusi... Uh, Eman ezan, baiuna amieritze eta angielun artean, bost bat ez bostkatu dute, mena ez eta debatelik Eta berdin, berdin, donian eta, eta endaiako ergien artean. Hordean, ikpen pentsatzen dut, goe aulizia ere, hor dela. Debattea te sarzen barimado, lan kolektibo bat xutik e sarzen barimada, denek egi, egin berdote. Horduan hori da gure horizia. Zdakit, naden, nada, bon, ez dakit, importante nadean, ez dut pentsatzen. Importante nadea, ez gira gai hein, aut, autu batzuan egiteko eta helburuatzen autatzeko eta gero bistandena autu batzu egiteko horien finantzatzeko. Saian eh, delibero gehienak, gehien go handian onartua gira, hori kusurigu paktu fiskalan doidoia pasada eh, deliberoa, hori eh, eh, bada zinez haustura bat, zerbait zinez bada aututzen artean eh, Hori bai, bai, bai, argi da, argi da. E, ikusiz, zoma, et bosen artean joka, jokatu dela afera, e, juta noita mazazpi, eh, espanjistrun bat zen, eta eunta, eunta lau, eta zemtzioneak uh, gaitzen badira. Hordean, uh, erabakia hartu da, minoritate batekin, eta herriak kundatzen barimatu matu. Eh, ikusiz, kostaleak bostkatu dela alde eh, eta horiek badituzte eh, anitz eh ota herrietan bakarri a lesco eh heretan eh, eh, al eh, bakriria eh, eh, ordea ordea heria karsem baditugu penche sans doute eh, runétique eh eskoleriak egandiala eh, ezetz, eh pa agian nik beti confitache eh, achichi sans doute eh, penche eh, horiek kontutan, hein eh, I Izan endiela, bon, uh, frokatu dugu be berzela beste molde atez haizan. Uh, bon, Orduan, nik idurikatzen dut guai uh, presidentak, eta eusik kutiboak beste be zerbait presenta desan. Uh, eta ez dugu idurikatu behar uh, mandatu infinitzia. Guai dira erabakiak hartu behar, mandatu behantzat. Baktu fiskal horretan, jaten da ere e, elkargoak baduna baino gehiago e, nahi duela e, sautu, ez dakit horrekin e, ados ziren, eskas da dirua eta ambizio gehiagi badal kargo horretan? Be, orstean eranoen eran proiektuak uh, eldu zidera eta jiten zidera presidenten uh, bulegoen gaineat uh, alde guzietaik. Eh, bon, eta horre berda, metobat, metodo bat. Eh? Poloak ez dira, dira konsultatiak, eh? berdira responsabilizitatu hor proiektuak jiten dira, erriek proposatzen dituzte poloak, erriealkargoak eta horrie guziek azkenean iten dute imariko uh, uh, metat, Eta ez gira gai, ez, eh, finantzamen analetik, eh, horien egiteko. Eta, eta otetxeak berriz. Eh, hor pixka kanporatiak izan bai, bai, bai gira berriz, bai poluetan, bai erriekin, bai komisionetan. Berriz, eh, otetxeak hor, hor, hor izan ditan, de, de parte hartezaten, debatetan, eta podere haukandezaten. E, egun poluetan ez dugu pod podelerik. Eh, Ordean informazioenak emaiten ditugu, mena ez dugu podererik salbu. Eh, egun bezala mintzatzeko, bon, beharrik, beharrik mintzatu gira. Finitzeko hor egango zinuke, elkarkoa bide gurutze batean dela hor, edo allatzen eh, da, edo ez du ikusten duzu. gurutzean dela bai, eh, bide gurutzean dela bai. Bon, nik bon, debateak pasatuta, nik pentsatzen dut, bakotxeak... Bon, Uh, Bakotxea bere etxat dela delaik, bere hirat sartuko delaik, bere poluetat, eh, suhlasaliek segiteko dutela. Eh, gauza horiak ez dira hola uh, gilditzen gildi, eta haustan. Eh, erri elkarkoa ez da urtsi behar. Erri elkarkoa azkartu, azkartu behar da. Eta behar du segitu xe, xe, goe marcha, proiektuak badira, eh, behar du segitu pozitivoki, hene iduriko. Hordean bakotxek behar ikusi, zertan den, eh, eta agian uh, guk uh, egin ditun proposamenak, eh? eta azken uh, urte-urtan egiten ditun proposamenak, entzunak izanen didera. Dik, bat bezik tx, atxikakutuk. Aute txiak berriz belaen lekiak dezaten. Mintzatzeko eta erabaketzeko. Hor gira, hor gira izan datiak, i, i, izan. Pentsatzen dut uh, konfietsa atxiki behar dela, segitzeko uh, eta aintzina ere maiteko gu eskolegia. Hala ingiak, mila